darahku Bismillahirrahmanirrahim Berhenti mengalir darahku menyimak firmanmu mu Idza zulzilatil ardh zilzalaha Wa akrajatil arz azqalha, wa qalal insanumalaha. Ketika bumi diguncang dengan dahsyatnya, dan bumi memuntahkan isi pelutnya dan manusia bertanya-tanya, bumi ini kenapa? Yaumaydin. Tuhan akhbarha bi anna rabbaka akhalaha yawma idzi yasdurun nasu ketika itu bumi mengisahkan kisah-kisahnya Karena Tuhanmu mengilhaminya ketika itu manusia tumpah terpisah-pisah Untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka Wa ya'mal mithqala dharatin khairayyarah Wa may ya'mal mithqala dharatin syarayyarah Maka siapa yang berbuat sejarah kebaikan pun akan melihatnya Dan siapa yang berbuat sejarah kejahatan pun akan melihatnya Ya Tuhan Akukah insan yang bertanya-tanya Ataukah aku mu'min yang sudah tahu jawabnya Kulihat tetes diriku dalam muntahan isi bumi Aduhai, akan kemanakah kiranya berkuli Di antara tumpukan maksiat yang kutimbun saat demi saat Akankah kulihat lihat sesarah saja kebaikan yang pernah kubuat? buat Nafasku memburu, diburu firmanmu Dengan asma Allah yang pengasih, penyayang والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسلنا به نكا فواصل نبيه جما دمي yang sama berpacu berdengkusan, yang sama mencetuskan api berdenyaran, yang pagi-pagi melancarkan serbuan, menerbangkan debu berhamburan dan menembusnya ke tengah-tengah pasukan lawan. Innal-insan alirobillakhanud, wainnu ala dalik alashid, wainnu lipubil khairi alashid. Sungguh. Manusia itu kepada tuhan sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh manusia itu sendiri tentang itu menjadi saksi. Dan sungguh manusia itu sayangnya kepada harta luar biasa. افلا یعلم اذا بصر ما في القبور وهو سلم ما في الصدور إن ربه Tidakkah manusia itu tahu saat isi kubur dihamburkan, saat isi dada ditumpahkan? Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka saat itu tahu belaka. Ya Tuhan, kemana gerangan butir debu ini kan menghambur? Adakah secercah syukur menempel ketika isi dada dimuntahkan Ketika semua kesayangan dan andalan entah kemana Merambang bulu romaku di guncang firmanmu Bismillahirrahmanirrahim al qariah wa ma adraka alqari'ah penggetar hati apakah penggetar hati itu tahu kau apa itu penggetar hati asha sukbaku dirasuk firman yauma yakunu anasu kal farashil mabsuut wa takunu aljibalu itulah hari Manusia bagaikan belalang bertebaran Dan gunung-gunung bagaikan bulu berdihambur terbangkan Menggigil ruas-ruas tulangku dalam firmanmu Wa amman man sakulat mawazinuhu Fahuwa fi aisyatir radiyah Wa amman khaffat khafat mawazinuhu Fa ummu hawiyah Wa ma adra kamayah Nah barang siapa Berbobot timbangan amalnya Ia akan berada dalam kehidupan memuaskan Dan barang siapa enteng timbangan amalnya Tempat tinggalnya di Hawiyah. Tahu kau apa itu? Api yang sangat panas membakar Ya Tuhan mana gerangan belalang-malang ini kan terlempar Gunung amal yang dibanggakan jadikah selembar bulu saja memberati timbangan Ataukah gunung-gunung dosa akan melumatnya bagi persembahan lidah awia Ataukah oh kalau saja Maha maharahmatmu akan menerbangkannya ke lautan ampunan Saudakallahul azim, telah selesai ayat-ayat dibaca, telah sirna gema gemasari tilawahnya, marilah kita ikuti acara selanjutnya, masih banyak urusan dunia yang belum selesai, masih banyak kepentingan yang belum tercapai, masih banyak keinginan yang belum tergapai, marilah kembali berlupa, insyaAllah kiamat masih lama, amin.